Apirillaren lehen astean Frantziako gobernuak mugak izteko iltai hartu zuen gibuzkoa nafarroa eta lapurdi arteko, Mugetako bide geienak itxi zituzten. Gerostik bost pasabidez hoiek irekiak daude: Biriatuko A-63 autopista, Hendaia eta Irun arteko Santiago Zubian dantzarinea, Arnegi eta Irun Hendaia arteko trenbidea. Irekiak diren pasabidetetan kontrol zorrotzak esarri dituzte eta soiliek lanera joateko paimena dutenak muga pasa dezakete. Egoera honek mugaz gaindiko bizilagunen enjunerokoan eragin handia du. Hendaian bizi diren ekualdeko lagun batzuen leku kotasunak jaso ditugu. Nire seme alabek, ba, bila bete eramete bera ikusi gabe. E, noski, e, beraiek ere batzutan eturtzen ziren, seme alabazten hori ere e, bukatu da. E, Mugaiztearekin mugai azkenean, ba, nire seme alabek bera hitunamunak ezin zinutenako egon. Eta pixka bat hortikan ez, hortikan dator zailtasunak, oztopoak, e, bueno, mugaiztearen ondorioak ez egia da joateko arauzutik ez dudala, baina beste bestalde ba bueno, es bai joateko edo bai eroesketak egiteko, ordain berakoerako ba zaitasun gehiago. Laugarrene... 4. Zemea izan dugu, apirilearen hogeita marrean, eta pues, familiak ezin izango ikusi, pues, ez dakigu noiz arte. Hori ere, bueno, alde batetik, koronavirusaren e, adago eta ezin gerturatuta da hori, baina gainera mug gaitxita baldin badago, pues, e, imaginatu, nere amak edo nere anaiak eta lagunek eta bar, pues, ezin izango dute ikusi, hauzkalo pues, e, noiz arte ez.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 Eta orduan, ba, egunero topatu ditut ba, bi kontrol, ez? Ba, a, a, joateko e, polizia espainoalen kontrola eta itzultzeko ba, polizia frantzesaren kontrola. E, orduan, bat eintzako paper batzuk prestatu behar dira, eta beste beste paper batzuk. Orduan, e, lehenko egunetan ba, pixkat kaosa, beti atratzen zuten pegaren bat, hau gaizke egin duzu, beste egin duzu, eberreza, azaldu hau, pixka bat, e, Bueno, egia da azkeneko egun hauetan agian ba, gehiago arlaxatzen ari direla eta orain ja ba, ba oso azkar papera ikusi, bum, eta eta azkar pasa. Oraingo ez dago jakiterik frantziako gobernuak noiz emanen duen horiek zabaltzeko agindua.